Köszönet nyilvánítás! Harrison Salisbury remek műve a 900 nap máig a legjobb angol nyelvű könyv Leningrado stromáról. Állandóan velem volt, miközben a tolvajok telét írtam. Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki még többet szeretne tudni Pityerről és lakosairól a nagy honvédő háború alatt. Ugyanígy adósa vagyok kurció Malaparte különös géniuszának, Kaput című regényért, amely egészen más szögből világítja meg ezt a küzdelmet. Leírásai a németek partizán ellenes taktikájáról sok minden egyébbel egyetemben nélkülözhetetlenek voltak ennek a műnek a megszületéséhez. Mindkettőjüknek köszönettel tartozom könyvükért. Ha a részletek stimmelnek, nekik jár az elismerés. Vége